אמן ואמן, תודה לאל, תודה לכם ילדים על ההזדמנות שלכם להלל ולשרת את אלוהים זה הזמן שלנו עכשיו לשמוע את דבר אלוהים היום אנחנו מתחילים פרשה חדשה, פרשת בה, בהר, בהר סיני הפרשה הזאת שאנחנו מתחילים היא פרשה קצרה מאוד בסך הכל פרק אחד ושתי פסוקים מהפרק הבא הפרשה שלנו היום עוסקת ביחס שאותו אמורים לקבל יחס שאותו אמורים לקבל אלו שבדרך כלל היחס אליהם לא טוב הבנתם את מה שאני אומר? היחס שאנחנו נותנים לאלה שבדרך כלל היחס שהם מקבלים הוא יחס לא טוב. היחס שאלוהים רוצה לתת להם הוא יחס שונה לחלוטין, זה היחס הטוב ביותר. לפי הפנייה מאלוהים לעם שלו, אנחנו מבינים שהאפשרות שהם יקבלו יחס טוב צריכה להיות קשורה ליחס שאלוהים נתן להם כשהם היו במצב לא טוב. אנחנו פותחים בויקרא פרק 25 ואנחנו קוראים פסוקים 1 עד 7 <אז> וידבר אדוני אל משה בהר סיני לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם כי תבוא אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת לאדוני שש שנים תזרע חדך ושש שנים תזמור קרמך ואספת את תבואתה ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ, שבת לאדוני, שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור. את צפיח קצירך לא תקצור ואת ענבי מזרחה לא תבצור, שנת שבתון יהיה לארץ. ממש יום שבת של שנה שלמה. יום שבת לשדה ולניר, לפרדס ולכל דבר שצומח מן האדמה, יש לו יום שבת במשך שנה שלמה.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 דבר שני, שיש כללים שצריך לקיים כדי שהברכות האלה באמת יתקיימו. המצוות שאלוהים נותן לעם שלו, הם, יש להם תפקיד מאוד מאוד חשוב, הן מדגישות את הסמכות ואת הריבונות של אלוהים בעולם. הקטע הזה מתאר, כמו שראינו, שבת מאוד מיוחדת, שבת חקלאית שנתית. השבת הזאת מוקדשת, כמו שאנחנו קוראים בקשר להשבת השבועית, היא שבת לאדוני אלוהיך, השבת הזאת. השבת הארץ תהיה לכם לאוכלה, לך ולעבדך ולעמתך ולזכירך ולתושבך הגרים עמך. הפרשה הזאת מתארת את היחס של אלוהים ליחסים בין אדם לחברו. איך אלוהים מתייחס ליחסים של גבי עם אביגיל או של גבי עם אימא שלו או של גבי עם אנשים אחרים בקהילה ובבית ספר שלו? איזה בעצם יחסים יש לגבי או לכל אחד מאיתנו עם אנשים שקרובים אלינו? בואו נודה על האמת, זה לא דבר שעובר לנו בראש באופן אוטומטי שאנחנו צריכים להתייחס יפה אחד אל השני. צריך הרבה מאוד תפילה וכניעה לאלוהים כדי שאנחנו לא נחשוב על עצמנו אלא על מישהו אחר. אולי אתם לא שמתם לב, אולי כן, אבל הכתובים מדברים על זה הרבה מאוד, על היחס בינינו לבין אלו שקשורים לחיים שלנו. זהו בעצם ההבדל החברתי שצריך להיות בין העם של אלוהים לעמים השונים. אם העמים השונים מסתכלים על העם של אלוהים, איך הם צריכים לראות את היחס בין אנשים בתוך העם? איזה יחס צריך להיות ביניהם? לפי מה שאנחנו קוראים, היחס צריך להיות יחס אוהב ויחס מעניק ואכפתי. אם אנחנו קוראים בפסוק 19 Uh, הרבה פעמים אנחנו קוראים רק את הפסוק של שמונה עשרה, אבל אם נקרא מפסוק שלוש עשרה, uh, כתוב לא תעשוק, תשימו לב כמה דברים אלוהים uh, מדגיש שאנחנו לא צריכים לעשות כדי שמישהו אחר לא ייפגע. לא תעשוק את רעך ולא תגזול, לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר לא תקלל חרש לפני ולפני עיוור, לא תיתן מכשול ויראת מאלוהיך, אני אדוני. לא תעשו עוול במשפט, לא תישא פני דל ולא תהדר פני גדול, בצדק תשפוט עמיתך. לא תהלך רכיל בעמך, לא תעמוד על דם רעיך, אני אדוני. לא תשנא את אחיך בלבבך, הוכיח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. לא תיקום ולא תיטור את בני עמך, וכמובן המילים הידועות ביותר, ואהבת לרעך כמוך. מי אומר את זה? אני אדוני. שמתם לב, אני בכוונה ניסמתי את המילים שצבועות באדום. כמה דברים אלוהים יודע שאנחנו עלולים לעשות, נכון? מה בעצם אלוהים? למה אלוהים אומר את כל הדברים האלה? כי הוא יודע שזה בעצם הדברים שאדם עושה. כדי לפגוע במישהו אחר. <אז> אבל איך העם של אלוהים בולט בעולם? <אז> בעולם שבו אנו חיים היום, <אז> אלוה... <אז> העם של אלוהים יכול לבלוט בצורה מאוד מיוחדת ומשמעותית. <אז> המוסר <אז> היום בעולם כל כך ירוד, <אז> כמה אכפתיות יש בעולם הזה בין אדם לחברו? <אז> ממש לא הרבה. הרבה מאוד אנשים חושבים כמובן, <אז> מה יצא לי מזה? <אז> מה אני מקבל מזה? החברה שאנחנו חיים מתעלמת באופן מאוד בולט מהכללים החברתיים האלה. מה, חסר אנשים שלא מקבלים את המשכורת שלהם אולי? או שלא נותנים להם את התנאים שמגיע להם? שגונבים מהם? שעושים להם עוול? כמה זה קורה? כמה פעמים אנחנו נתקלים בחוסר צדק הזה? כשאנחנו מקבלים את הכללים האלה מאלוהים ומקיימים אותם זה לא רק גורם לנו לחיות חיים יותר נעימים אחד עם השני, ככה העולם יכול לראות את אלוהים, בדיוק בצורה הזאת. בספר ויקרא, גם באותו פרק, פרק 19, פסוק 34, כתוב, כאזרח מכם יהיה לכם הגר הגר איתכם, ואהבת לו כמוך, כי גרים הייתם בארץ מצרים, אני אדוני אלוהיכם. אלוהים מצווה על שלו לאהוב את הגרים בתוכם כפי שהם אוהבים את עצמם, ממש ככה. ולמה הוא אומר להם את זה? מכיוון שהם בעצמם היו גרים בארץ מצרים. המצב שלהם במצרים, איזה מצב היה? הם היו גרים שם, נכון? זה לא היה המדינה שלהם. המצב שלהם שם היה על הפנים אפשר להגיד, נכון? ההתייחסות מהמצרים לעם ישראל הייתה התייחסות רעה מאוד. שם הם לא קיבלו אהבה, הם לא הכירו את אלוהי ישראל. Yeah. מה קורה כאשר אנחנו מכירים את אלוהים? אנחנו מתוודעים לדרך שלו, אנחנו מכירים את הדרך שלו, אנחנו מכירים את האופי שלו, מכירים את האהבה שלו, ולכן ההתנהגות שלנו נכנעת לרצון שלו. מתי חמש, עשרים ואחת, עשרים וארבע, תשימו לב שישוע מדבר בעצם באותה, באותו הדרך ומתאר את מה שאנחנו קראנו קודם. אבל הוא מדגיש כמובן את המשמעות האמיתית של הפסוקים. שמעתם כי נאמר לראשונים לא תרצח וכל רוצח חייב לעמוד לדין. <אז> ואני אומר לכם, ישוע אומר, כל הכועס על אחיו חייב לעמוד לדין. האומר לאחיו ריק, חייב לעמוד למשפט הסנהדרין. והאומר אוויל, דינו לאש הגהנום. לכן, אם תביא את קורבנך אל המזבח, ושם תיזכר, תשימו לב, כי לאחיך דבר נגדך, עזוב את קורבנך שם לפני המזבח, ולך תחילה להתרצות לאחיך. ואחר כך, בוא ועקרב את קורבנך. ישוע כאן מדגיש את החשיבות של היחסים בין אדם לחברו. הם עומדים הרבה לפני השירות שאנחנו מתכוונים לתת לאלוהים. אלוהים אומר, לפני שאתה בא לשרת אותי, קודם כל שהיחסים שלך עם אח שלך יהיו יחסים טובים. יחסים של צדק ויחסים של אהבה. כי אחרת, אם אין לך את זה, אתה משרת את האלוהים הלא נכון. אתה בא לשרת אותי, אבל במקום לשרת אותי, אתה משרת את האויב. מכיוון שאתה שונא את אחיך, אתה לא מתייחס אליו. אם אתה מקלל אותו, אם אתה מתייחס אליו לא טוב, לפני שאתה אה, בא אליי, תלך קודם כל לאחיך, ותתנצל בפניו, ותיישר ביניכם בעצם את ההדורים. אלוהים מחשיב מאוד את הדרך שאנחנו מתייחסים לאחים והאחיות שלנו. אלוהים מחשיב את זה מאוד מאוד מאוד, ובל נטעה. הוא מאוד מאוד קפדן בנושא הזה. ישוע אומר שאנחנו בעצם צריכים לחשוב קודם כל על היחסים שלנו עם האחים והאחיות שלנו לפני שאנחנו חושבים על היחסים שלנו עם אלוהים. אתם יודעים שהבעיות הגדולות ביותר, בטח אתם יודעים את זה, אצלנו זה גם ככה, הבעיות הגדולות ביותר בין בני אדם הם דווקא נמצאים בתוך המשפחה בתוך המסגרת המשפח... המשפחתית. לכן הפרשה שלנו היום מדגישה את החשיבות שנותן אלוהים ליחסים בחברה בין בני עמו, שזה בעצם אותה המשפחה. אם אתם תקראו בין השורות, אתם תגיעו למסקנה שזה די מובן מאליו שאלוהים רוצה שיהיה לנו יחסים בין האחים שלנו לאמונה, ולא סתם יחסים, אלא יחסים קרובים ואוהבים. אלוהים באמת רוצה את זה, הוא רוצה שהיחסים שלנו בינינו לבין האחים שלנו לאמונה, אחים ואחיות, יהיו יחסים טובים מאוד, יחסים קרובים ואוהבים. מרקוס 950, והמלח טוב הוא, אנחנו יכולים לשרת את אלוהים, אך אם יפוק טעם המלח, במה תוכלו לתקן אותו? שמרו את המלח בתוככם. מה, מה פירוש המלח? מה המלח הזה בעצם נותן? מה, על מה מדובר פה? מי, מי יודע, כן. מי כשאנחנו מי אומרים אנחנו מלח הארץ, מי אוקיי, מי מה זה אומר? מלח. המלח הוא טוב, היחסים שלנו טוב, האמונה שלנו היא טובה, דרך חיים שלנו דרך נכונה, אבל אם זה הולך, כתוב, אנחנו צריכים לשמור את המלח בתוככם, ואת השלום בין איש Opa. בין איש ובין אחיו. האופי של האדם הוא מאוד חשוב כדי להשיג את הברכות שאלוהים רוצה להעניק לו. למצוות השלום בינינו לבין אחינו יש מטרה מאוד מעשית. בואו לא נשכח את זה. לעם של אלוהים יש משימה קודם כל שהוא צריך לבצע בצורה הטובה ביותר. כמה קשה לרתום, עכשיו בואו נשאל את השאלה, כמה קשה לרתום למשימה אחת אנשים שלא יכולים לסבול אחד את השני. תתארו לכם מפעל שצריך לעמוד במשימות יצור קשות מאוד, אוקיי? והיחסים בין העובדים רעים מאוד, אוקיי? היחסים בין העובדים כל כך רעים שהם אפילו לא מסוגלים לדבר אחד עם השני. הם שונאים אחד את השני ודואגים כל אחד רק לעצמו. האם המפעל הזה יצליח? <אח> מה אתם אומרים? <אח> האם ההצלחה של המפעל תלויה רק בחומרים שהוא מקבל, או האם ביחסים בין העובדים? <אח> היחסים בין העובדים הם מאוד מאוד חשובים. <אח> היום במערכת החינוך מקבלים את המאבקים בין אחים, לדוגמה אחים ואחיות, כעובדה מוגמרת שצריך לחיות איתה, <אח> וגם להעריך את היתרונות. הרבה פעמים אנשים אומרים זה טוב שהם רבים ביחד, ככה הם בונים את האופי שלהם, ככה הם בעצם מתכוננים לחיים, מעודדים תחרותיות, ככה הם יוכלו להיות יותר תחרותיים. אבל למרות שזה כך, למרות שזה כל כך שכיח בחברה שלנו היום, אלוהים בדברו מאוד מאוד ברור, זה דבר שהוא איננו ממנו. איפה כתוב שאחים צריכים להיות במלחמה ביניהם? תמצאו את זה. אני מבין שהרבה פעמים אנחנו מתרגלים למצב מסוים, אבל האם זה באמת הרצון של אלוהים? בפרשה שלנו היום אלוהים מראה בדיוק מה צריך להיות היחס שלנו אחד אל השני. הנושא הזה הוא לא קרב אבוד מראש. אנחנו חייבים לחיות את החיים שלנו ב... בצורה שאלוהים רוצה שאנחנו נחיה אותם ויש אפשרות לעשות את זה. אנחנו לא צריכים לחיות כל הזמן במאבקים פנימיים שגורמים, תשימו לב, נזק מאוד גדול לקהילה ולאובדן של זמן ואנרגיה וגם כמובן פגיעה רגשית לשני הצדדים. יוחנן 1, ראשונה ליוחנן 2, 7 עד 11. בואו נשמע עכשיו, רק נקרא ובואו נראה מה יש לאלוהים להגיד. אהוביי לא מצווה חדשה כותב אני לכם, כי הוא קרא את הפרשה שלנו כנראה, הוא קרא גם עוד כמה דברים בתורה. לא מצווה חדשה כותב אני לכם, כי אם מצווה ישנה אשר הייתה לכם ממתי? מראשית. <מצווה> המצווה הישנה היא הדבר אשר שמעתם. <מצווה> ובכל זאת מצווה חדשה כותב אני לכם. <מצווה> דבר שנכון גם בו, <מצווה> בישוע וגם בכם. שהרי החושך עובר והאור האמיתי כבר זורח. פסוק תשע, האומר כי באור הוא, ואם זאת שונא את אחיו, עודנו בחושך. האוהב את אחיו, אחיו עומד באור, ומכשול אין בו. אבל השונא את אחיו בחושך הוא, בחושך הוא מתהלך ואינו יודע לאן הוא הולך, כי החושך עיוור את עיניו. ההצלחה בחיי האמונה שלנו תלויה ביחסים שיש לנו תשימו לב, אולי, זה, אולי אתם לא תסכימו איתי, אגב אני רוצה שתגידו אם אתם מסכימים או לא. ההצלחה בחיי האמונה שלנו תלויה ביחסים שיש לנו עם האחים והאחיות שלנו. הנה אמרתי. חוסר הצלחה של הקהילה בביסור נובע בין השאר ביחס השלילי שנותנים אחים בקהילה לאלה שהם חלשים בה. יש כל כך הרבה סיבות לשנאה בין אחים אבל אדוני לא מקבל את זה כדבר טבעי והוא משתמש בתורה ובמצוות כדי להאיר את העיניים של אלו ששונאים ולראות להם את הדרך חזרה אליו. כל מי ששונא איננו שייך לאלוהים. תשימו לב לכמות הפסוקים שמדברים על כך. ראשונה יוח... ליוחנן 3, 10 עד 14, בזה יוודאו ילדי האלוהים. ככה אתם תדעו מי הם יל... ילדי אלוהים וילדי השטן. כל מי שאינו עושה צדקה איננו מאלוהים וכן מי שאינו אוהב את אחיו לא רק שהוא לא שונא אותו מי שהוא לא אוהב אותו הוא איננו מאלוהים הן זהו דבר הבשורה אשר שמעתם מראשית שנאהב איש את רעהו לא כקין אשר היה מנהרה והרג את אחיו ומדוע הרגו? מפני שמעשיו היו רעים אך מעשי אחיו מעשי צדק אחיי, אל תתמאו אם העולם שונא אתכם. אנחנו יודעים כי עברנו מן המוות אל החיים, שכן... אנחנו יודעים שעברנו מהמוות אל החיים, שכן... אוהבים אנחנו את אחינו. אנחנו יודעים שאנחנו נושענו כי אנחנו אוהבים את האחים שלנו. מה אתם אומרים על זה? חשבתם על זה פעם? קיבלנו את הישועה כי אנחנו אוהבים את האחים והאחיות שלנו. חשבתם על זה פעם? איש אשר אינו אוהב, נשאר במוות. איש שלא אוהב, נשאר במוות. הזהות של ילדי האלוהים קשורה ליחסים ביניהם. ילדי אלוהים הם אלו שאכפת להם אחד מהשני. הם עוזרים אחד לשני. הם... אפילו, תשמעו אולי זה לכם מוזר, הם אפילו יכולים לעבוד את אלוהים ביחד באותו בניין, למרות הבדלי התרבות ביניהם. מה אתם אומרים? האם זה יכול להיות, או נשמע לכם יותר מדי מוזר? האם אנשים עם הבדלי של שפה, תרבות שונה, יכולים לעבוד את אלוהים ביחד באותו בניין? מה אתם אומרים? מי שמאמין שרים את היד. אה, הרבה מאמינים בזה. אוקיי, זה מאוד מפתיע אותי. מאוד מפתיע אותי. מי שעובר ממוות לחיים הוא זה שאוהב את אחיו, מי שלא אוהב את אחיו נשאר במוות, מי שלא יכול לעבוד את אלוהים עם אחיו באותו בניין אפילו, אתם תעשו את החשבון שלכם. כל השונא את אחיו רוצח הוא, ויודעים אתם שכל רוצח אין חיי עולם מתקיימים בו. בזאת הכרנו מהי אהבה, בעובדה שהוא מסר את נפשו בעדנו. הנה, רוצים לדעת מה זה אהבה? אהבה זה מה שישוע עשה. מה הוא עשה? הוא נתן את החיים שלו בשבילנו. זה אהבה, זה ההגדרה של אהבה בדבר אלוהים. גם אנחנו, תשימו לב, זה דבר אלוהים פה מדבר, גם אנחנו חייבים למסור את נפשנו בעד אחינו. מי שיש לו נכסי העולם והוא רואה את אחיו במחסור, הוא מונע את רחמיו ממנו, איך תעמוד בו אהבת אלוהים? שמונה עשרה, ילדיי, אל נא במילים ובדיבור, כי אם בפועל ובאמת. בפרשה שלנו בהר, אלוהים מראה במצוות שלו את היחסים שצריכים להיות בין אחים. לא יחסים שמבוססים על הרצון האנושי, אלא על הרצון האלוהי. יוחנן בפסוק שש עשרה מבין מהי אהבה אמיתית במעשה ההקרבה של ישוע המשיח. הוא גם מבין שבעצם זאת הדוגמה שישוע השאיר לתלמידים שלו. הרי הוא בעצמו אמר לתלמידים שלו שהוא נותן להם מצווה חדשה. מה המצווה חדשה שהוא אמר להם שהוא נותן להם? לאהוב זה את זה כמו מה? כמו? שהוא אהב, נכון? מצווה חדשה אני נותן לכם, אגב אנחנו שרים את זה, אתם בטח יודעים את זה בעל פה נכון? מצווה חדשה אני נותן לכם, אהבו זה את זה. אבל איך תאהבו זה את זה? כמו שאהבתי אתכם, כן, כך גם אתם אהבו זה את זה. בזאת ידעו הכל שתלמידיי אתם, אם תהיה אהבה בעיניכם. עד עכשיו אנחנו דיברנו הרבה, ממש ממש הרבה. האם אלוהים עושה, לוקח את זה ברצינות, את הנושא הזה של אהבה? האם הוא עושה מזה איזשהו עניין חשוב? אנחנו רואים, ואני רק ליקטתי כמות קטנה מאוד של פסוקים. מה קורה בלב שלנו, אחים ואחיות יקרים, שאנחנו שומעים את המצווה שישוע בעצמו נותן לתלמידים שלו. בואו לא נשכח שגם לתלמידים של ישוע היה הרבה מריבות ביניהם. וישוע רוצה לאחד אותם. הוא לא רק מצווה עליהם לאהוב אחד את השני, אלא לאהוב כמו שהוא אהב אותם. זה מה שחדש במצווה שהוא נתן להם. לאהוב כמו שישוע אהב. ככה כולם ידעו שאנחנו התלמידים שלו. האם זה קל לאהוב ככה? כמובן שזה לא קל. הוא ממשיך לדבר אליהם גם בפרק 15 ואומר, אם תשמרו את מצוותיי, תעמדו באהבתי. כשם שאני שמרתי את מצוות אבי, והרי אני עומד באהבתו. את הדברים האלה דיברתי אליכם כדי ששמחתי תהיה בקרבכם ושמחתכם תהיה שלמה. שתים עשרה, זאת מצוותי, אהבו זה את זה כמו שאני אהבתי אתכם. גם ישוע בעצמו עושה עניין גדול מהעניין של אהבה בין אחים. אין אהבה גדולה מאהבתו של הנותן את נפשו בעד ידידיו. ישוע מדגיש את החשיבות של היחסים בין התלמידים בהקשר לעתיד הנצחי שלהם. בהקשר לעתיד הנצחי. האם יש אהבה בין אחים בקהילה שלנו בישראל? אני מדבר על הקהילה הארצית הגדולה. אני הייתי אומר שיש פוטנציאל ממש טוב לזה, אבל קודם צריך לראות איך אנחנו בכלל יוצרים איזשהו קשר ביניהם. הבדלי התרבות יוצרים מחיצה תרבותית ולשונית בין הקהילות בישראל, כך שכמעט אין בכלל קשר בין התלמידים. הם אפילו לא יכולים לאהוב אחד את השני כי אין אוף, הם אף פעם לא נפגשים וכשהם נפגשים הם גם אז לא נפגשים איך התלמידים יחזקו או יאהבו אחד את השני כמו שישוע אהב אותם אם אין בכלל קשר ביניהם אם אין בכלל קשר ביניהם אם הם לא מדברים אחד עם השני אם הם לא רואים אחד את השני אם הם לא בכלל אף פעם לא חושבים להתפלל ביחד עם, עם השני הם לא נפגשים אחד עם השני, ואם הם נפגשים זה רק להגיד מצטער נכנסתי לכאן בטעות. <אח> אם אין בכלל יחסים קרובים, <אח> אם יש נתק ביחסים, איך בכלל אהבה יכולה להיווצר? <אח> ישוע אומר ידידיי אתם אם תעשו את אשר אני מצווה אתכם. <אח> לא אוסיף לקרוא לכם עבדים כי העבד אינו יודע את אשר יעשה אדוניו. מפני שהודעתי לכם את כל אשר שמעתי מאת אבי, לא אתם בחרתם בי. שימו לב, אני בחרתי בכם והפקדתי אתכם ללכת ולעשות פריק. כשפרייכם יתקיים וכל אשר תבקשו מהאב בשמי, הוא ייתן לכם. שבע עשרה, את זאת אני מצווה עליכם. מה הוא מצווה? עוד פעם. אהבו זה את זה. הנה, זה כל כך פשוט. אני בכוונה קורא לכם כל כך הרבה. ובסוף ישוע סוגר את הפינה הזאת ולהגיד תאהבו אחד את השני הוא אומר כל כך הרבה, בסוף הוא אומר תאהבו אחד את השני אם אין בכלל יחסים קרובים, אם יש נתק ביחסים איך אתם בכלל יכולים לאהוב אחד את השני? האם זה אהבה תיאורטית? כן, בדמיון שלי אני אוהב את אחי, אני לא מכיר אותו, אף פעם לא מדבר איתו, אני לא יכול להתפלל איתו, אני לא יכול לעשות איתו כלום, אבל אני אוהב אותו אני אוהב אותו תיאורטית, אני אוהב אותו, אבל אין לי בכלל שום קשר אליו. אני אף פעם בחיים שלי גם לא חושב להזמין אותו אליי הביתה, למה? הוא לא אוכל את האוכל שלי, הוא לא מדבר את השפה שלי, הוא לא, הוא לא נמצא איתי, הוא לא עמי הוא בכלל. אבל הוא אדבנטיסט, אז אני אוהב אותו, כי הוא כזה. האם זאת אהבה שישוע מדבר עליה? האם ככה באמת אהבה יכולה להתפתח? הקהילה שלנו בישראל מורכבת מאחים ואחיות מרקע תרבותי שונה ואני רוצה לספר לכם משהו, דרך, אגב, זה לא רק הקהילה. תיסעו באוטובוס בירושלים. <אח> אני מבטיח לכם שאתם תפגשו שם כל כך הרבה נאומים ותרבויות, <אח> יותר אפילו מתוך הקהילה שלנו. <אח> האם אנשים יכולים לעבוד ביחד בישראל אם הם בתרבות אחרת? מה אתם אומרים? האם הם יכולים ללכת לצבא כשהם בתרבות אחרת? האם באותו אוהל יכולים להיות גם אתיופים, גם רוסים, גם דרום אמריקאים, גם יכולים ללכת לאותו צבא ולמות ביחד? האם הם יכולים? בטח. אתם יכולים לראות את זה בכל מקום. המדינה שלנו היא מדינה מולטי תרבותית. תלכו לכל מקום שאתם רוצים, אתם תראו שם אנשים מכל מיני עדות, עיראקים, מרוקאים, פולנים, מה שאתם רוצים. חיים ביחד. מדוע? מכיוון שהם מחזיקים מעצמם אותו עם, הם עובדים ביחד ועושים הכל ביחד. אז מה אם יש הבדלי תרבות? מה המכנה המשותף בין כולם? דרך אגב, מה המכנה המשותף? מרוקאי בטוח לא אוכל אותו אוכל כמו פולנית, נכון? בבית. מה המכנה המשותף ביניהם? הם יהודים. הם יהודים שמדברים עברית, נכון? אפילו הם לא כל כך מדברים עברית שוטפת, אבל לפחות הם יכולים לדבר ביניהם. יש ביניהם קשר. אם יכולים להיות שנאה, כן. יכולה להיות שנאה. יכולה להיות אהבה, כן. קוראים לזה בעברית יחסים. יש יחסים ביניהם. הם מתייחסים אחד לשני. לפעמים רבים, לפעמים משלימים. יש ביניהם קשר. הקהילה שלנו מורכבת מהאחים והאחיות מרקע תרבותי שונה, ואני במהלך השש שנים האחרונות רואה... <עוד> נתק גדול מאוד בקהילה ולא פלא שהמשימה שלנו בישראל איננה הולכת בקו <קו> שהוא עולה, אנחנו מנותקים אחד מהשני וזה חבל. היום אני יושב כאן מול הילדים, גבי הוא מרקע uh, תרבותי שונה מאוד משל אביגיל ושל סנדו, האם אתם מדברים ביניכם? <קל> כן? האם יש קשר ביניכם? האם יש אפשרות שיהיה קשר ביניכם בעתיד? <קל> כמובן. גם אם אצלך בבית אוכלים אוכל שונה מאשר אצל גבי, <אז> גם אם השפה שלכם היא שונה, אתם עדיין אותה קהילה, <אז> אתם יכולים להתפלל ביחד, גם עם ההבדלי תרבות האלה. <אז> <אז> הקהילה העברית שלי בתל אביב, שלנו סליחה, אני לא, זאת לקהילה שלי של אלוהים כמובן, אבל בתל אביב, <אז> מנסה לחבר בין אחים בקהילה למרות הבדלי התרבות ביניהם. האם יש אפשרות לעבוד ביחד, כמובן, בתוך הקהילה? יש לנו בתוך הקהילה כמה לאומים? יש בולגרים, יש... יש הרבה מאוד. האם אנחנו מסוגלים להתפלל ביחד בשבת? כן. האם אנחנו יכולים לעבוד ביחד? כן. האם זה אפשרי? לפחות אני יודע במהלך השש שנים האחרונות שזה אפשרי. מה מחבר אותנו? לא השפה, לא התרבות, אנחנו מדברים רק בקהילה. למי שקשה, עושים תרגום. אבל אנחנו... חיים, חיים עם יחסים בינינו, יש בינינו יחסים. <ס canyon> אנחנו יכולים לאהוב אחד את השני, כי אנחנו לפחות נפגשים, אנחנו מדברים ביחד. האם יש אפשרות כזאת? אנחנו רואים שכן. אגב, איזה שפה לדעתכם צריכה להיות המכנה המשותף בין כל הקהילות בישראל? מי יודע? לפי דעתכם. איזה שפה צריכה לחבר בין כל הקהילות בישראל? עברית. מה באמת? אתם מסכימים? למה עברית? למה לא רוסית? למה לא אמרית? למה לא פיליפינית? למה? שלושה אוקיי, אז יש סיכוי שאנחנו נתאחד בצורה טובה יותר אם אנחנו נחיה ביחד ונדבר את אותה השפה? אנחנו רואים לפחות בקהילה העברית שזה באמת נכון. האיחוד של הקהילה צריך להיות במכנה המשותף שלה ובמשימה שהיא קיבלה. זה האיחוד, המשימה שאנחנו קיבלנו מאלוהים צריכה לאחד אותנו. תחשבו מה זה יכול לעשות לביסור בישראל שהקהילה באמת מאוחדת. כדי שתהיה אהבה אמיתית בין חברי הקהילה הם קודם כל צריכים שיהיה להם יחסים שמבוססים על השליחות של הקהילה. דרך אגב, אני לא יודע אם אתם יודעים את זה, אבל הקהילות המשיחיות בישראל, הם כבר מזמן הפנימו את העיקרון הזה של איחוד בין מאמינים שמבוסס על אחדות בביסור ולא על בסיס אתני. אתם מבינים מה אני אומר? האחדות היא בביסור. האחדות היא לא על בסיס אתני או בסיס תרבותי מסוים או בסיס של שפה. אלא הביסור. אתם יכולים להיכנס לקהילה משיחית ולראות שזה שם, שהם מדברים שם, מבשרים בעברית. מי שמגיע לשם רוצה בעצם לא לחזק את התרבות שלו עצמו, אלא מה שהוא רוצה זה להביא את הבשורה לאלה שחיים פה בישראל. ואיך עושים את זה? לא בסינית ולא בערבית ולא בשום שפה אחרת, אלא בשפה העברית. הילדים שלנו, ופה אנחנו נסיים, גדלים במדינה רב תרבותית למרות שבבית יש להם את התרבות של ההורים בבית הספר כולם ביחד זה הזמן שגם אני הייתי ילד, אה, אה, בזמן שלי היה את האיחוד הת... הא, אה, האיחוד שלא היה מבוסס על תרבות אה, הילדים שלנו יכולים וגם עושים את זה, הם גם יכולים ללמוד מדבר אלוהים ולהתפלל ביחד למרות שההורים שלהם נולדו במדינות שונות ודוברים שפות שונות. כל הילדים בישראל היום שולחים לבית ספר, כולם דוברי עברית ויש לי חלום שיום יבוא ואנחנו נראה יותר ויותר ויותר קהילות שבעצם הבסיס שלהם לא יהיה בסיס של שפה או בסיס תרבותי אלא יהיה יותר בסיס של ביסור, ביסור לאנשים פה בישראל ושאלה שיעשו את זה בעצם יהיו הילדים שלנו. הפרשה שלנו בהר, ראינו כמה חשוב לאלוהים ההתייחסות שלנו אחד על השני. <אח> הייחוד האמיתי של העם הוא לא רק תיאוריה, אלא חייב להיות מבוסס על יחסים קיימים ואמיתיים למרות הבדלי התרבות והשפה. שאלוהים יברך אתכם הערב הזה, שיכול להיות שהמסר הזה הוא קצת חזק, אבל אני פשוט רוצה להגיד את הדברים האלה כדי שאנחנו נדע שיש לנו מטרה מעבר לתרבות האישית שלנו. היום גם סנדו, אנחנו מברכים אותך שאלוהים תמיד יהיה איתך וידריך אותך וידריך את המחשבות שלך וגם כמובן את המעשים שלך. שיהיה לכולנו שבת שלום ומבורך, גם אתכם ילדים אנחנו מברכים באותה ברכה, בואו נתפלל ביחד. אבינו מלכנו, אנחנו רוצים להודות לך אבא על דברך. אנחנו יודעים אבא שיש כל כך הרבה דברים בחיים שאנחנו יכולים לשנות <slightest> ולתקן, אבל אנחנו יודעים אבא <recentlyatters> שרק כניעה לך יכולה להביא את השינוי האמיתי. בשם של ישוע המשיח, אבא, אני מתפלל בשביל המנהיגות בישראל, בשביל הקהילות בישראל, שאנחנו, אבא, נפנים את המסר ממך, שאנחנו נקיים, אבא, את הבשורה שלך, את השליחות שלך, כקהילה אחת מאוחדת, למרות הבדלי השפה, למרות הבדלי התרבות, אנחנו רוצים, אבא, לחיות את החיים שלנו פה על האדמה. כמו שאנחנו נחיה אותם בשמיים כולם ביחד. תברך אותנו אבא שאנחנו באמת נקיים את הרצון שלך ולא את הרצון שלנו. אנחנו מבקשים את הכל ומודים בשם של יהושע המשיח, אמן ואמן. אמן. אמן. יש את השיר שאנחנו אוהבים לשיר אה, בקשר לתקווה, השיר לנו התקווה הבוערת לה בלב, אני רוצה להזמין את דוד, בני היקר, אל הפסנתר ואני רוצה להזמין את האחים והאחיות לעמוד ביחד ולשיר את לנו התקווה, מכיוון שבאמת יש לנו תקווה שיום יבוא והקהילה באמת תהיה מאוחדת. בואו נתפלל. של ה... Ah. Uh... אמן אמן, שיהיה לכולם שבת שלום ומבורך, אנחנו נעשה עכשיו קידוש ביחד ואני מזמין את כולם לחדר הסמוך, אמן ואמן